Eta baituko anitza izan dizkide seangre ekin, mularetako eta badia frango hildirenak, gazteik, eta agian zerbait aktsimainetan dutara, albet zain fite. Eritasun horren eta kentzeko hortik. Hmm. Anitza izan dizkide bat dugu, badira senatiek eta badira mundu dutajuanak. Hortako, agian, agian, albet zain fite eta untra gireno. Eta berreza han izbada hemen eldudena kurri, autenak, eta ehar kurreien maiteko eta denen hmm. Ara, sorsa behar da. Zorza biltzen dut, haian serioski hartuko duzte afera, Kustega egin jende diendea bada hilalak burri. Milaberra onta zuma ebagi daimene, Agian, agian, agian zerbait ateakote.